بسم الله الرحمن الرحیم بابن پی رجمیل یهودی ای دی دی باب کی مصنی پا دو یهودیانو درجم واقعا ذکر کئی چی دن بیالی صلی اللہ علیہ وسلم زمانه کی دا واقع شوی و وا دا یهودو کی دا پاہش واقع شوی و وا د سری دا زنانه سبت کاری کری و یهودو و نبی علیه السلام نتحبوز رو دی بارکی نبی علیه السلام پاگیبان جر رجم ناکس کلگ دیو جن اکم اولما اکیمام شافی احمد چننی قیل دا محسین دپارا و شرط تا اسلام ندی حدیثون ناکس دلال پر جواب پرونتاس جوابو رکلده ایو جوابو مداره چه داغ دو یهودیان و رجم نبی علیه السلام تو حکم دا تورات پر. اشلام کیا ورحکم در جمع نوران ورحکم در جمع نوران او ترازی چنیبی عیسلام اوی جزاوال آقل سمچواد تورات حکم جنده کو جدی وجلی او دویم جواب که وقب کی گمگویی زیب چې جزاو رحکم در ادوان وطریقات در تازیرو لگر جب دا وقوم کی دا پاحشه در زنادی رسی واشوه <سؤال> نبی علیہ السلام په توګه تعزیر دیوډانو لره رجم چا دیو دا کې سخت مش په دغه کی بیا دې ضرورت نشته چې رجم نو نادیل شي تعزیري ځان لا ښکانه اینه نه يهودا جو يهودا را د نبی السلام تعالی ذکر په نبی السلام په چوښله په دو کې او زنانہ زنای کړل وی دی د رسول الله صلی الله علیه تورات کې په شان د جنای کوئی دې موږ شرم او جوړه او جلدون او برحال <سؤال> شدیو پا کولو باندید. عبدالله ایو سلام وی دروغموی پا دی که رجم دی که تورات روڑید. دیو تورات روڑید خورید. او خورد ویو پا دیو کلاس فالپا در جم. بیو لس تو مرست و مخی. عبدالله ایو سلام وی سترد دلات پرتکا. چلاس پرتکنه پاکی آید در جم. آگه پا کلو. نیوی رشتیا وی دی اے محمد اپنی در جم. اما رو کو په دوه نو مینه لکه امر دې رجم شو امرایم نی عمر وای چې کله دې په کمر وشته کې دګنه ماغه سړی دې درو یعنی ان المراه شراکه ته کې دو په خديت الحجاره دیره کمر نه بچ کوله ونه لې دغه ټیم کې هم الله الله وایا دباره میاذم روایت تیر شو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیو یہودی محمد چې دا مخطر شو فداو دوی راوبل فقال نبی له سره می حاگذ تجیدون عد الذانی داست سموي حد الذانی وی دی او فدا رجلن روته تسلی منو نمایهم دریو د لماونا دوست داغن مرضی داغن محمد الله ابن صراياو در په د پک په پالاره کې اوسېدو اثر گیداوه نو دا خیبر کې شوه او په د پک د په لارې کې راځین او باز روایتونه کې راځي چې نبی عليه الصلاة والسلام چې تاسو یو کست ته د پک علاقه کې موسېږي درنګ نصبند پر وسترګه معذور ده د تاسو باندې کومه په منځ کې څنګه وړل دي دیو غوډم خبر خبر دی غټعاالم نه غ را وال قاله له د و نه ش کیللهلهان زه توه تالهموسه ز مطالله ب کوستانه خسم سره په نومد الله غذا چې نه کې او مثال سلام دا ح ځانې په کې ت خپل کې غ الله همله و نه ولولا ان کن شتن به ها ذو که تمام تا دا قسم نه را کلمه مطلب خبر نو در کله اباضی را تو کی راضی چی دور ته وی که تمام دا قسم نه را کلو دا ایره زمانہ وچ تو رات ما وسی دي نه ما نوی نجدوم موحدذانی په کتاب القرجمه لیکن زیات چې هم پاس راو کی را کار نو موه اچ کلمنګ و شریف سره نو پري خاو که کله مونږه زهیب نیورم پوامل هات قائم موله مدینه جګړې جوړي نو خپل من کی وی راشه چې اجتماع وکو اجتماع وکړو شی باندې چې مون قائم شو ځای در پټو ورو که شریف دیوکه وزياره نو مونږی کی ماوکړه په تحمیم او جلد باندې تحمیم مخترولته او جلد قرواتو ارته یو بل خبر راځي تجبیہ باندې داد آغوا ده یهود و مولیانو تیماوه و تیجماعوه لگه دی زمانه کی جی مولیان تو بیدعاتوی جماع کئی و ترکن رجم رجم پری خودا نو اوید رسول <سؤال> اللہ الله اللہم اینی اول من یا اللہ زاولا کسیما استا عمر جندے کئی کلچ دی وجدی جزراء نو عمرو کو نبی علیہ السلام پدی نو رجم شو الله اللہ پاک نازل کو دا یا ايوها الرسول لا يحظنك الذين يسارون في الفقر إلى قولين انتوتي ماذا لم تتوفا فعذروا إلى قولين لم يعقل ما انزل فولاكم الكافرون لغزي برنج لف يهودك لك وما لم يعقل ما انزل فولاكم الظالمون في يهود إلى قولين وما لم يعقل ما الفاسقون قال يكو الكفار كلها یعنى هذه الآية هذه مقصد شو چدا دا تدري يو عضو په اړه کرا غږی دي د زمانه کې څنګه انزل الله عليه وسلم نه کې د معنا دا یې سره دي تعلق نشته نو کې خبره دارا چې او سره په انزل الله باندې حکم کوي چې سره نه کوي او دا حلال ګڼي د غوړي کافي کې عارف کیږي <اوَا> او کچه تردا دي د ځانونو غارغني ميا اغل متذله <بسمت> او خوارج <بسمت> او د اهلسنته اختلاف وش و د عبد الله بن عمر د طريقو په اړه کومه خبره نشته چې د دې په اړه السلام وري گفت دا یو میدان نبی اسلام را غري ته بيت المدراس دريو داغه مدرسين او بيت المدراس کور د درسونو ميديه بالقاسم ان رجلا من ذا نبي یو يو سړي مون کي جنا کل ريو دا نن تره اي سلوق دي مون کي ديو کي حضور نبي رضا نه پاره وي ساده بالا کي نه ستو نبي اسلام پغي سم قال بیا نبي علیه السلام ویتونی بیت توراتی تورات مال راولی فاوتی بیا نو شو راولی شور فنزالوی سالمین تاتی نبی رسام راوی سبالاق سالان دیزان وودا تورات علی کی خود تورات فدغی باندی ایوالی تزوکت تازیم دفار نارب دفاران پیکر مقام نوځي کوم دي دا عربيانون دي کیرا خسر دا خسر دا مصريان کی ګڼډیر بدا بچاله کپ حرم کی وناسي قران کی و تلاوت نو چی دي که کرا اورانو پاستر فریضه م کوي دوی دي والله میراث نه دي منسوخ کتاب د پوره ګره دومره نبی عليه السلام ادب کړو او دناچې کتاب ته ادب نه کوي دوی الله کی شادي کو ینا ذکرلې سم مقاله تو په عالم کې مې وی راړماتخ بل عالم راوتو شو نو ځوان ش شا... یو نو ځوان ځوان به کیسه غو ذکر کړو درجه کومه چې ماریک ان ذکر کړی او از ریده یهود و سنانان او بازی بازو تا مونگ بوزه دی پیغمبر تا نبی علیه سلام تی مراد دردن رایز پیغمبر دی چلی دلیشوی دی تخفیب دا احکام که مونگ په پتور اکلا یو پتور دارجم نالاندی نه با قبولکو و که با قیامت کی زمون نتبوز که دون نمونگ با دلیل پرشکو پدی دا اللہ و دربار کې مونگ با دی پتور دی پیغمبر و دا پیغمبر اندیو اید نبی علیہ السلام خاطرحالہ نبی علیہ السلام پر جماعت کی ناصل خلال ترمیان کی نبی آب القاسم ایب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ما ترہ پی رجولین ومرعاتین زانیاں سلاس خیالنی ببارداغ سڑی اوزنان کې چبتکاری ہو کی فلم یکلیمهم کلمتن نبی علیہ السلام دیو سر خبر و نکلا تردی چراغ بیتم ادراسیم مدرسی فقاملهبان په دروازبانې ود په قاله وي ان شو دکم الله اللهنظرلهاتته الله موسا تا ننظر طال لبه کوم الله په نوغ زهه ن کلی دات په مثال سلام ما تجدون نهپې تاتې الله مننظره او نه سم پهطوراتې پهغ چا چې خدا خپل خبر احسان و در پار او یا احسان مانه بس مشاری شده و قید آلو دیورت و یو حممو یو جببو یو جلدو یو حممو مغمیتو رو علیشی و یو جببو حقونا فقونا کینو علیشی ای لبزی مانه دا یو بردشاد پشاکین و یو جلدو یو جلدو و قوڑو علیشی تجبیع مانه کئی نی ایه زانیان ايو عمل الزانیان تصورک زانیان علی حمار فخر وتقابل اخفیتهما او مخامر ش او د دې دوه یو بته نن داغ دین شاگانی نیو بته جو مخ یوته بنده او دی وګردولش قال انه وکته شابن تکو یو نو جوان مينو پدو کی فلماره او نبی صلی الله علیه وسلم کړه چول دغه د مې رسم سکرته چچپته الا ذبی النشت نو مؤكد یو کړو پدرسرو طالبان چې صفاوه ایا وایي دغه اوه اللهم اذن شتنی یا الله دا خلقه دی وی کنه اللهم دې کلر دې ګرای شو دا لومبري کتابونو کې دغه دا پاره کین نه کوم الله اللهم جواب نه مانه د منګري مشایخ او حضرات ودا ویل یا الله د دې سوال نو مخلص نشته مګر پوهه کې ته وي بده مو یا الله تاسو همانه کچو <سؤال> سو ایمه ته نشتن کريتا زمانو مطالبه را کړل <سؤال> په تاسو نموږ مو په تورات کې رجم نه بیرې درامي څو اول اغتی تاسو آسان کو امر د الله اوې جنا کړه کاوند خرابت د بادشاہ د بادشاہونو زمونه داغه ناراج زمدریک ولې شو به جناو په وړتري په خاندان د خلکو کې نو اغاده د رجم اراده وکړه دا قوم حایل شو دیمه او دې څنګه صاحب نشره جمع کړي تر سوو پورې چیستات صاحب نه راوړل <سؤال> شي راوسته شي او تیرې جمع نکي مدينه ورانه جو د دې څول هوک په دې زاباني په خپل میس نبی رسول الله زه حکم کوم په تطبیق او راتګي اډونو بار کی حکم وکړوندار جمع زه وروي بوله نه نه دې عيد نظر په نه نه تور په هدوونو نه من مليون الذين دا دې څنګه کم تیر شو نو په دې باندې خیر مسله تا سویدا یو واځه لسه له روایتونکو یو واځه تعرض په روایت کې نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم مسجد نبوي کې روایت کې را دي چې نبی رسول یو کس الله عليه وسلم یو کثیر شمرره دائر نوماستېره دیمه کی دا ورځ را دریم کی وای يهودانو نبی عليه السلام پهhto خپل د غواري قوته انده د مرکز متارث او د روم کی وای چې نا دا دیو د نبی عليه السلام خاتم الاړو نبی سم بیا نبی عليه ذبیح السلام الاړو بازی خلک جواب کوي چې دا محمود له په تعدد دوا کې وو دا جواب د قاضی هندراړي چې په دې کې ورکم که ستوري نو غیب بن سوریا دي نو د تپوس کی وو دا څنګه فارو افه کوي چې تل کوي دا یو خبره اثر جوابداري چې دا وقیا د خیبره نو اول د خلق چې کم دي راغل <سؤال> یا اوداغتی دا سزا دا نبی علیہ السلام اخیقت تیرشوا نبی علیہ السلام تپوسکردون و نیورتا قیسہ کری دا راغل دیونیس بے راغین اپس نبی علیہ السلام دیلیو جتا لیو بیت المیدرات ستا لیو دیلیو جتا پوسکردون کارلی نبیتر اکیسرات تعدوس ختمیتا وی پایده اگوزم داری چې باید تجویه بانی عمل <سؤال> کیاوالو <سؤال> اپو ها لدستلو کورو باندی پاس رسو بانی حبل رسیتو خدای چې متلا پاگی باندی تارکول پوری کلیشوی مطلا بیقار پوری کلیشوی بی تارکول ویوم الاحمر ووجه مهی رید بور الحمر په خبة سردا شو او مخ دو اغ طرب ته چې تده معارتهو مخدي سر من تحبارين ببحث قواً او غين ال السلام فقال السلام حد الزاني وسااق عليقالبي ولم ي يكونون من اهليديني كداية هو تتنند نبير اسلام نوصللادي پهملتون فوي رقي ذلكلك نب السلام تري اختارو خله شو. پنجاو ک په کوم بینم او اریزانو دی حدیث باندې کتاب القضا کی مصنف باب قائم کړو چې دی مو والا په سلج کوم د قاضی کول شي کنه شي یاده کی استلاف دایمو تاسو سلسله لري امام مالک دوی ته د اختیار ده کې دیو کنه او احنا په دې مورافای په وخت کې په سلکای کرنه وکړي امام شافعی سی ویلی تو واجب دی و وکي یو قول کيده او دوه قول لغدار جنہ مرافعی پخت واجب دي په هغه موقع ته کی د دې د علماو څخه کومه کی دینو نه کې هم د زینا پارڅ پر روحان شت تر څنګه چې داو په دین کې د زناده پارڅ په وایې ته یې سوغهان دي سلور او د یو باندې دي مجبور لګوای نه کې صاف گواہی وکړي انهم چې دور او لبره زکرو زکر د دې په پرجه پر پر کې مثل مې دې لمکهاله په شان د سلایب پرنجلو وکړي نبیو پر جب کیدیش قال <سؤال> بما يم نوقوان ترجمهما قال ذهب السلطاننا كرهن القتل دغه په وخت ختم شون زکه په قتل نه بدګنو راو تو نبی سره غواهن یو سر غواهن راوسته غوايو کړي دې لري زکر لري ثني پرځه صدق پشان د تلہی پرمډم کې امر کو نه بیر اسلام دې پرجام راجام شو باب انکو رجل یزن بی حریمی ہی باب دے پا بیان دا اغچا کی چا غز دیناو کی دا حریم خبال حریم مانا اغسو چا پدبان حرام ای ابدی غیط حریم یو سوک دیناو کی ندائی دا زنا نسچ پدبان نمی شد پار حرام ای یا د وینځي د خپل خدي سره نه دا څوک کم دي د وینځي مطلب رو سبب کی راضي پریدوانو کې د امام احمد ابن حنبل مسلک دار چې دا وخت راولې او د امام علي حضراتو او شوافي او صاحبانو مسلک دار نه چې حدو بياري کې ولې شي موافق د قانون موافق د قانون مکرم درای چی مغصینی دغه لپاره رجم دی او غیر مغصینی لپاره جلد او د امام علی کوم السلام دغه داسې کړه د بتعذیر الکولیشی الشد التعذیر دغه د ادارک د وکړو له دا شوا شواز او دړو له حدود همي شوا سخت تعذیر خبره مخامخ کیږي دا مخام دغه خبره معلوم شوه چې چرته نې کای نوکل د حریم سره ربیا په دبان یحدد ما قانون موافق امام احمد د دې حدیث الباب نه استدلال نسی جمهور دا وی دا داور کوي چې دلته را قتل نه لیدل چشیو متا د دې عمل له وجې نه نو بلکې دا عمل جایز او حلال ګڼل او سوچ یو حرام شه حلال ګړې دستکی ره کو وای کنه کاپیر کی کنه مرتاد شو راز ز زاد ارتداد په وجه هوه مزبوند د دې زارې چې برای بیا ځور جو وای پرمیاش کی دګر دې دم خانو چورک شو نہ تھاپا مخامخ شو جماعت وسرو کې رښتواران د غوسره جندوه د جندره دیاله موه چی دیو جنګ درا غللی د چاثر پنجال العرب د باوندو خلق شروع یو تیبو نبی سمانه چاپیره ګرځیدا د وایجی دمان د زریو د مرتبه زماده سلام سلام ما خواته خواته کې د پدی و بل ترپ ته دغه رکب تعفیلت وا ندیوراله یو کو بتا خیمه وا کوب څدیو دا لوهیم هрост رویسته sus!!! او کخواril از د verlier بو س ô د who ڈیو دا روی که تپوسکوت دا وید我們 ڈیو اون اون او抱 شي هر úạ ресان ڈیمرة غوی asks ڈیو چاہ کا کڑو ڈیو اتم اون بحق که خسیam در اجت میں ڈیو آمن ایم تعالی بیت خانون ڈیو او دا اغم خزه اغچ مور مورवाडी بچو نو مشر بچي واغ په نه کاخواله مدام دي چې تل کړو په دی هوځي دي په شو دی ماوکی دادی کی اوسړې د خضر وینځي طرح د جماو کی جناوت د ریسمو څخه نو امام احمد مسلک عمره جکم دی حدیث کی ذکر دی حدیث کی د شي ذکر شو دی چوسړې د احمر احمد رحمانی میهونه پاکشوه او وینځي رحمدی خدی دا خبره پر تاسو نه باندې نبشیر تا غامیر د کوپی او زید بخا مخدې سلام کو مستا و باركي په بيست ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم کریم څه دي حلال کڑوي دا وین ساده پار نو سل کوړي او کني هر حلال کڑ ساده پار او کمر وړي والو بيو دي اخر دي فاطال نو اول حلال کڑوا سل کوړي والو دغري امامي احمد مسلک امام شافعی مالک سے پری خبرو کيده سوی شادي شرعي باور کوله شي چې غیر شادي شیدو د پارځ جل دي او د شادي شیدو د پارا رجم حلال کړیو کني نه اهناب مسلک پداسې غون کي خبرو کيده دي چې ګرځ دې دني ګمان کيده وا چې زما د خزروینځ زما د پارا حلال نبی وله تعذير ور او کچرت ده ده اقیده ده و چیزما ده پار حرام ده و قیام ده کاتا کئی نو پدا حد پادشو حدیث الباب نو دا حدیث الباب چی ده نو دا زعیب ده پدیو علماء کلام کلام کلام درستی پسې رفصی حدیثم ده خطابی سیم پادیوانیم کلام کڑی ده رستبرش قال قطع ده کتب تویر حبیب نیسرم پا کتب ایلی بارحال حدیث اندن زعیب تے امامی ترمیدی بیم کرام کرائیں اور علماء مکرام کرائیں دا په حدیث ته د دې مضمون دا ده چې سلمۃ بن المحبب کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په صلاح کړو باردا سړکی چې واقېشي په وینځره پلیزنه دا نو که په زور او ثبات پیری کړی وندا آزاد شه او دا طلبو دا دی وینځي د سیدی د پار په میثل دا دی او وینځبوله ګوري او کچرتی ځکه ویني په خواخه دا چې ولې کوزان په هیله لهو دا وینځ ردي ځاني شو ودل <سؤال> لازم نه ردي د مالک د و نشته حريت نشته وینځ رده شو دا کیسه دا حدیثه امامي خطابي کلام کوي چلا من القهي يقول به يوفي امور الخليفه الاسر امام ابو داود سمداز امیل <سؤال> تا جلت کلام قدی کرده خانه ابو داود روار یونسو من عبید و عملی من بنار و منصور نزازان و سلام و نحسان و نمارا لم يذکور بابن فی من امیلا عمل قومی لوتو بابن با بیان دا غچا کی چه عملو کی عمل دا قومی لوتو چه علاکانو سر بدکاری کولی ندیم باره که او کم سره دیمام شافیسی و او دسواحیبینو صاحب داری چه باز دیده پار حد دیده نوصول موافیق چه شادی شدو نرجم او چه غیر شادی شدو نسل کوری امام مالک و امام احمد یو قول داری چیده ده ده پارا رجم ده بحر حال کرا محسینویو که محسینو نئی اور امام بغانی پر محولا مسلک داری چیده جی کست پارا تازیر ده سخترین تازیر رضا و تازیر بارے کیا مختلف تیر او قولنا نے قتلیبی، او درم قولنا نے جذبینا قتلیبی یو خرط یخت بے او در او خرط رواج جاندے درم قولنا نے چلوڑ زیت بہوکے جید اگنم قطر رواج جاو شاید کمر و قسر او دین کی حد زکر نشتی ہے جدن کی تحقق د زینان نشتی ہے سنگران او کمچری حدیث کریغلی انہ دام دغت تعذیراً قتل تی مراد تی مراد تی مراد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تاسیس و بیان عمل کی عمل لطمیلوت و قتل کې پایله مفعول بیہی. قانا بود رواؤ سلیوان امیلان امر امیمی عمر بیسلہ بی و رواؤ عباد ام المرسول عن اکرمان بن عباس رفاؤ و رائع بن جرائع بن بن جرائع بن عباس رفاؤ و دعود و بابن به متا به متن څو چراغلو ډنگری او د بهیمه سره دا بطیری وکړه بهیمی خو یې د بهیمه سو نه بارکی څه مساله ايما ارباو پدی پاکته دې دې سره د وتعذیر او کولش سخت تعذیر الح متوازی علماء هغه پدی کې په حد قیل لیکن لك. ايما ارباو کوله نمیانی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی منتا بہی مطان سوک چڈنگر تراوی پختلو ہو قتل کئی نری قتل که حقیقی ما نشی اندہ تازیرن دی او کنم جازی ما نشی نظر شدید نکی نائرن وقتلو آمامو و داوامو سر قتل کیا نر دنگرمو سر قتل کئی مل کیا قال اکرمو ایمانو ایمانو سماشان البہی مان په ډنګره ته غوناده قالغه ما او راو قال ذالک زمو خیاننه په دې کې دی وی دی لانو کرایو کرلا ما مگر دا چې نبی صلی الله علیه وسلم په غلن چې غوخه کار و تر دی. زکه وي او باز وي چې ګرې شي او څنګه دې ډنګره نه دې ساروینه د دې څه پېدې شي او باز وي چې دیوځینه به کلم <سؤال> سوګ دی دنګر ته ګورونه د پهښابو <سؤال> ته مترجم خبره تری وکی یی نه سره خبره چې داسې استاذ چې د اغیر نه توقع حد جوری دې دې نومونه شرخه مول پک الله الله وای باب <بابن> ر <عر> اذا اقر الرجل بالزنا یو سره په زنا اقرار وکي او خزه اقرار نکره قاضي م ته سره راولو کایته ما زنا کړل اگر چا سره کړل پران کې څه دي نو اقرار وکولو اقرار نکي ما دتي څه خبره نه دي ګیا سبا کیڑی ده اقرار نکره تو اوی کیا کرنا ہوگا او دې ګرالهینده <سؤال> ورځنه تاسو یو څلراګنه بیره څنګه پاک راینده او انه زنه به امراتين د زینه کله دې زنه سره سماحه لهو چې مصمای کله زنه نبی اسلام تن علي ګنه بیره درتو سلام پیغام په زنه په سي لغیره تفوس کو دې بارکه دا څوګي ترازو کی سره کتی چې وری دې د او دې د په کار دې اخباب کار نه به په باغې تهمت لذ مطالبه ده لري قذب فان करत انکارو کو جن تکو نزن جن چې نه کړی پجلد فجل لد الحد نفقړو وهو د رنبيره ترام په د وترکا ده دیغه پد شو ده خبره چې قذب دغه په ختومت ولګی نه توهمت مساله څنګه نه توهمت د قذب هم پر جاری کول پکارو د هدي د جاری شو دي و چې د اقرار کړم وازنا نه مطالبه <سؤال> دارد په دې قضبه غده حق دوی بیان ونشو آیا ممکن چې دې قضبه مور کړی خراوی اختصار کړی دې خبره ذکر کړي او کونه ذکر کړه کاکبه دوری کې د فوکاهو صاحب ذکر کړی امام سي د مذہب په اړه کې چې وسله اقرار وکړي مضان باندې نه نه نو ایا په د باندې حد قایمی کی چیزونه نه انای انکار کی چیز نو اقرار وکړو ټیک د تایمی یو په ځغانه انکار وکړو نبیانو کوي دا به سره کا داګه شکره لوکا کله که ترانو شکره اقرار دغه خلک دا چې کوي یو یو د مواله شخض خزموالش وتای دي چې کوي تر ژوند قاضي جدا حديث حديث بجلد الحد ذي بارك امام شده وي جدا حد قذف شكل غذنا انكار ركنه بدني والله عالم فیر ینگوزا ها دی خذبا مزیرشتر اتیا کوری پاییو اجا بابن تر رجل بابن ببیان نتالی کی یسیو من در زمانا چیزنان منتا مادون الجماع بغیر در جماع او طوبه بازیمان کی دنی ولود د دنا دنی ولود د امام امام او نه نشي دا نه مخکري تو بو وه دي څو کم دي ديګه کم بن مسعود وي او سړي راغ نه بيره سلام دغه پنوم کې احتلاف کې سوق ابو اليسر وي سوق نبهان او تمار وي سوق عمرو بن غزاوي وي خپې دې نه جړل <سؤال> ما کونه کې لري صدا ابو اليسر <سؤال> کاو مني عمر دې کاو مني عمر نبی رحمت الله والسلام <سؤال> ته وی اني عالجت مراتن ما ته لوبه دې حدیث وکړي په سر د مدینه کې اورځ نمایته مگر دې نه چې وځي ما وکړه انا هاذا زدايم دره ما باندې قائم ما باندې صحو کوي او مرزا او قدس تر الله عليك لقد سترت الله کا لقد ستر تعالى نفسك الله در باندې پرد راه او سیونو کتابدان پرد راه او سیو نبي رحمت راه جواب اور زرا بر سړي لاله پر دې مه په نبي رحمت راه غلو غل په دې پسي سړي وري به تو او دا ايته طولث اتي ني فَإِنَّ هَرِ وَظُلُفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَةَ يُضْحِبْنِ السَّيِّعَاتِ فَقَالَ رَجُلٌ يَسْرِدَ قُمْنَوِيَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَهُ خَاسَاَ اَيَدَا دَذَبْ بَعْرَ خَاسِ عَمْلِ النَّاسِ عَامَ فَقَالَ بَلِ النَّاسِ كَافَةَ تولو <تصفيق> خلقه دو بارد مقصد امدعو چدا كبيرا وصغيرا فد باب الامدی تذنی و لم تفسن من ذا جنا و نو د نبی السلام ندی بارک ت قبول شي جناو کی دانیواله نبی نے اسلام ک دینا او کنو یو هو ای به ک دینا او کنو ک دینا او کنو نو ک به دینا او کنو کرے کی هغه ګرځي پيو پر صحیح باندې زپیر ته مسپور نه ل او د رښوته رسیو پی سو دشااممي زورې وي چې داس په تم ته نهشته چې په دریم زل د خر سوو کو شو کو لورم دی او د پیر داهځینې ک نه وي چېونځ په شادی شوي او که غیرې شادی د هغې حد په چا کوړی قران کریم امداوی په اجازه او سنت په ناته نه وی pašitin pa lehinani sumaal al mahsana aw de hadith kem da gad ji mafsinani nu da ira par da kam le quran surah 24 de ki da shadi shuda aw ghair shadi shuda ghor da paraj kam re hukmrag cha gaum da 50 koori aw kawjri aw ڤ 선택ِwheel ڤ moż بی whisidth ڤ orb 7geq ڤ ко tok problemi ڤ بیشت çevre linedegi tulisđb Pirmaq.nih Čn arerua niwabhally hruayirhah.уки vlaya iya.u plusры wild aq allalehah. Top 100 emanetar 0 rest of the dicen henakimahal.nih نه Allah ki offer d בסREPA. niha tah done niha kono khodimahe.seq pe afod menager upe ngakimahal.nih tayo hartiisce halinda 않는 kjoh Heavenly huay Nicolas.nihari.nih patio name jahi wadhabari غنا ختم شنه بیا وری پیوړی پریدو دو پوشیته سلکانو تا اوس غیري ونتري اره که پوشی ساده دلکه ما نه ګډا ګان جوړ کړی تر دې ته ګورزه ناشن دي تاسو ګور پېناکه رامي ته په دې جدي ته وږي بیا بیا ز پیر اب حبر من شاء رزه یې وختو ټيګه اسکان له دې کې نبی دې سلام فرمای چلا یکون عہد کو مومن حتا یحب لی اخیه ما یحب څنګه چې دا وینځاله نهخه په بلې خرڅې ستو خیال لکه جواب ته وكه ها دې یو په بلچا هر رسول پر ظهور د ایب نه دې کې قواحت نشته قواحت له دې چې ته ایب نخکارې ودله کې هر کار کول تی اشاره ده چا یې بیا به زپیر دا عین اشاره ته سوچ بلل چې د تبديل د ایجو د پارا اثر وي په بدلې د خو یره کې او خلای نرم مزاج وي وینځي دا غو سره یې نو هغه پاهشی خدای چې د یو دي سری خو تعالی شي دا غو تر کې سری نه مترتم <متلاح> نشي کول نن دا چې بامن په اقامت الحد علی المریض جسنے بیمرشی نو پاوني د حد د قیمو ول سه کم ده دایو کم ده په تداسي حد وچ باقي د اطلاب مقصودی لري رجم نو به انتظار به انتظار ضرورت ديسته وایي مې څه ختم شو او کله زه ديچ باقي اطلاب مقصود نه ای نو بیا به انتظار کې دیش راسي حد ریمار تیار په وخت کې اغله وحد نور کو ازنه چمړشي ا دې ودامل کవల مقصود نه چې له خون دي شنو به وداینه پس ولحد پر کلنی شي مسالېات څه تاسو خدای دې کوم حدیث ته نه پرولې دي چې مسره بدلونه امامت سال ابن اونيب وې چې د تخبر کړو باصحاب د امیر السلام <سؤال> د سوره نه چې څړې پدېو کې بیمارو او دې بیمار شو چې حتا ادن جدير ذيب شوه فاض جنده على اعظم گرديدل سرمن فاض جندت نال اعظم گرديدل سرمن پادو کې بس پادو کې د پاس سرمن پاتونو وګخې مږي به ختم شووي مداخله شو دا به ني يوم جاريات جني لبازين لبازي انصاروا فهشلها نو په حرکت کې راغې د هيته پا او قاليها جت نشوه کله چې تاسو په بدن کې کومن چاغو تاسو کو د دارو دی مار کوله دا الله تکوینا دا خبره واقع کولی چې د مریض ما سلام ما دې کنه دیتم کو تا دې ته ضرورت الله سبحانه و تعالی دا خبره واقع کوله تکوینا د صحابه کراون بیا دا د شان تو ګورجو بمار دی او خلک خبر کړو په دې زمانہ په تاسو کې رسول الله صلی نه دا د وخت شیمپو جاری باندې دا څنګه باندې د خلک نبی رسول الله سره ذکری او وی وی چې ما را اینا به احد من الناس من الذر مغنه دې دې نه پيوکس دخلکونه تکلیف په مثل او چې پدته کومه غیر ووت ته د تپاسه ته ازامه نو رجيږي دا غداړو ما وی لا جلال سرمن پړو کید نو ابو بکر رسول الله اياهو غلووت شمره دل دکی پدربوهند وی دغه بهه دغه دکو دربطروای د یوزل پیوزل دیشر ټول بزن تورسی هر دکی ورسی دا تدبیر شو چې الهورت خلق شنو چې اي موک امام شافی سی حضرات احناب حضرات وی مریض کو صحیح برابر دی په حدود لیکن علامه ابن حمام چوری کلی دی چکه چرته دا زی بیمارو چې دا غاده صحت امید نو هوځو ټیک دا خو کدا چې او چې صحت امید نو به ایمان چې مې وایم چې سره دې پر حکم کې پدې حکم کې دا سره دې چې دا تدبیر وکړي دا چې وراله او پغې باندې وي پرې څټول بدن تا اور اسیر سنګر علي السلام دې مبارک را او کر رجمو نبی آخو د تزروزی هنکو مڑکی دل مقصود ہوئے آجل ازامو ای بدکاری کرو جاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے آلی لارشان قائم کا پاگیبانی حن نزلالم پاگیبانی او نکٹ کې اندبندیری اور ترالم نبی علیہ السلام ماتوی اے آلی اے فارغش بیا په قائم او کې نه چوا کې حدود الا <سؤال> ما ملکت ایمانکم قائم کې اذن په اچا چې تاسو خیره د دې وخت مسله راځه چرته دې پزاهر باندې امام احمد اساق غندراوي کوي او ثوري سيوي چې پزینا کې مولا ورکه نور به نور کوي امام مالک اولي دوی که پا زینه شروع و زب دیکی ورگی خوشکل بری بانی سکر و عیو کیه ایماب وانی پر ایمه اللہ و ایجناح حدود دار د غلامان و دپار در مولاگان و کانای در بادشای وقت کرد ایسی اللہ نیسی در اغراویت نیسی والحدود و زکاة و نفی در طور نو حدود در بادشاہن و طال و ساتی گرد خلقو تیجات رو پرشن و دیگر قال أبو دوت ذلك رواه أبو الحواس من بالألاور والشعبان من الألاف قالتي قالنا قال لا تذريب حتى